פרק כ"ג: "כי תשב ללחום את מושל, בין תבין את אשר לפניך. ושמת סכין בלועיך, אם בעל נפש עטה. אל תתאב למטעמותיו, והוא לחם כזווים. אל תיגע להעשיר, מבינתך חדל. אל תעיף עיניך בו ואיננו.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 באוזני חסיל אל תדבר, כי יבוז לשכל מילך. אל תסק גבול עולם, ובשדה יתומים אל תבוא. כי גואלם חזק, הוא יריב את ריבם איתך. הביא על המוסר לבך, ואוזניך לאמרי דעת. אל תמנע מנער מוסר, כי תכנו ובשבט לא ימות, אתה בשבט תכנו, ונפשו משאול תציל. בני, אם חכם לבך, ישמח לבי גם אני, ותעלוז נכיל בדבר שפתיך משרים. אל יקנא לבך בחטאים, כי אם ביראת אדוני כל היום.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 לבאים לחקור ממשך. אל תרא יין כי יתאדם, כי יתן בכוס עינו, יתהלך במישרים. אחריתו כנחש יישך, וכצפעוני יפריש. עיניך יראו זרות, ולבך ידבר תהפוכות. והיית כשוכב בלב ים, וכשוכב בראש חיבל. هِكُونِي بَالْحَلِيطِ هَلَمُونِي بَالْيَدَعْتِ مَتَايْ أَكِيطْ أُسِفْ أَبَكْشَنُّ عُودْ